Думи несуться і несуться, сили наповнюють зів'яле тіло, гомін дерев входить в душу. Той наш мрійник задріпаний, казала про нього мати, коли вертався додому, весь загорілий, весь розсяяний, лише все ще на милицях, а очі її світилися вдоволенням. Володько лише непомітно шморгав носом і брався за якусь їжу. Їсти йому тепер так само хочеться, як хочеться все любити. І знов свята надійшли, на цей раз зелені, які тут звуть трійцею. Цього року припали вони на неділю 26 травня старого стилю. Перед тим цілий тиждень дощило, але в суботу почало прояснятися і до бідові зовсім вибралось на добре. Приїхав на хутір дядька Єлисей, Василь. Було багато радості і Володькові, і Хведотові, бо привіз він повний віз клечення, яке мають позатикати скрізь у землю на подвір'ї. Потім Володько поїхав з Василем на Запоріжжя. Їдучи селом, скрізь помічався вже святочний настрій. Втикалось клечення, вертались полів люди – Біля монастиря розташовувались на завтра буде, де продаватимуть всяку всячину. На Запоріжжі Володько зустрівся зі своїми приятелями Мефодом та Архипом. Але тепер він з ними не товариш. Він все ще на милицях, і їм це дуже дивно. Постояли, поговорили і розійшлися. А надвечір приїхав батько і забрав Володька додому. Було дуже гарно того вечора. Вернувшись, Володько застав ціле подвір'я замаяним. Матвій привіз ще клинового та липового гіллячя і все то також позатикали в землю. На дворі постав гай, і шкода лише, що володько не може цього року, як бувало, лазити по тих деревцях, вдавати птахів і викрикувати оклики захоплення. За те гасав поміж тими деревцями, мов навіжений, лазив на них, подерштанята. Мати мусила на нього крикнути, хоча вона тепер не має ані хвилинки часу. Завтра ж велике свято. А як став вечір, не хотілося зовсім йти до хати. Небо після дощу випогодилось, стало таким чистим і таким синім. Золоті зорини появились на висоті. Так би тут і заснув десь на траві, але треба йти до хати. Ось вийшла мати і гукає за ним. Уже і батько він пішов з хліва до хати. Оні і Василь докінчив чищення своїх чобіт і поніс їх до сіни. Мати вирвалася ще раз, ціла підтикана, схопила якогось цебра і понесла його до свининця. По хвилині там заковікали свині, але дуже скоро знов утихомирилися. І ось мати знов вертається назад. «Коли ти то підеш до хати?» – каже вона. «Я, мамо, не хочу до хати», – говорить Володько. «А що ж ти тут, ночувати будеш?» «Ні, я трохи лиш посидю», – каже він. «Ти, ну, ходи молитись Богу, та будемо вечеряти». При вечері був гарний настрій. Вечеріли крупник зі старим салом. Зовсім не святочна вечеря, але всі до цього вже звикли. Після вечері Володько відважився промовити до батька. «Тату, ви хочете продати наш хутір?» – запитав несподівано. «Ну, ще ні. А тобі що?» «Я так собі. Гарно тут у нас». «Хм, гарно!» – буркнув батько. «Садок такий гарний», – веде своє Володько. Батько на хвилинку вмовкає, хитає головою. «Бач, паршук», – думає він, а в голос додає. «Ну, знаєш, ти ще малийна таке, ми мужики. Гарно, не гарно, а як треба, кидай усе і шукай не гарного, а потрібного. Хліба треба, хлопче, от що. Бач, як мало маємо поля під скибу, виростеш, побачиш». У Сибір заманеться, там простору безліч. У нас тут на Волині тіснувато. То наша тату земля Волинь зветься, питає Володько. Еге ж, Волинська губерня, губернський город Житомир. До школи от підеш, довідаєшся. А Хведот також піде до школи, питає далі Володько. Певно, усі. Всі вчитись мусите. Учення світло, не вчення тьма.